yeko sio somo leo kinasema agano la kale nao waliokolewa kwa damu ya Yesu watu agano la kale nao waliokolewa kwa damu ya Yesu Kristo eh um, hii ni sehemu ya nne ya masomo yanayohusu wokovu wa maka hukokuwa nilikuwa ni maka upako wa habari za wokovu wa kwa somo mpya tulikuwa na masomo mengine siku mpaka ilikuwa sita ya siku sita leo ng'eba mambo ya wokovu na na vikwazo vya wokovu nani nani, nini ama somo tukakapomaliza tutakaa muda mrefu kwa tunasoma mada lakini nimeona nisiache kitu ukwazo uwezo kile kitu cha Mungu ukakimaliza kwa neno la Mungu ina hekima kubwa lakini yale yanayotusumbua katika ufahamu zonga, nikaona tuiyaguse kwa wingi wake kwa hiyo leo katika masomo ni kama mtiririko wa pili wa masomo ya wokovu ambapo leo ni sehemu ya Mbayo tunaona habali za wakovu katika agano lakare M tufungue kwa maandiki kwa lafu nitaeleza mana ya kikitwa Tusume katika kitapu cha warumi Mime nita naenda haraka na kifika pari na fungua Eee Uja nasema tuukomboe wakati Warumi mlangu ule wakumi Mlangu wakumi Kitapu cha warumi kinaongea wakovu kwa wengi Sijia kupereka njiri kwa watu ni siubiri mlangu wakumi Azima niuguse ndio na fungia na Angu wakumi kitapu cha wawarumi Anaposema Eh, Mlangu wa kumi msari wa chisa nasema kwa sabaku Kimukiri buwana yesu kwa kinyo chako Na kuamini mini mwani mwako kwa mungu alifuga tika wafu uta okoka Kwa ni msari wa chisa Na msari wa kumi nasema kwa ana kwa moyo mtu wamini Na kwa kinyo mtu ukiri na hata kupata nini Okov Kwa moyo mtu wamini na kupata haki na kwa kinyo ukiri na kupata okov Sasa mbele haki kwa msari wa kumina moja kuna msari mingine wa mananyi hatu isomi mdo na yazia hiyo Sara kunama moja paka kumda tatuwarumi kumelashe maivi, kwa maana, andi la nena, neno la mumbri nena. Kila amani hata hatatahyarika. Wengine kwambie, i dunia tu tu tu, tu tafuta wanadamata dunia watu tafuta mafanikio yao watu tafuta kila kitu, lakini hatimama shayito. Wengine kwambie, ivi mtanda na pokuufasi kwa kikio kabrini, hakuna kuta pale, kuna kuta hayarika sana, siku amshima pale. Eh, na hile niyamwili Sasa roho ni zaigisa Lakini biblia na sema Yeza na sema yeya niyaminie mimi Aja kukufa hata kuwa naishi Na hata kaini ishi na kunyamini Hata onja mauti milele Yesu na yeye yeya niyaminie mimi Hata tahayalika Sita muacha Na amini itamufufua siku ya muisho Na amini itamukini mbele za baba yangu Na mbele za malaika Niko kutokutahayalika Kwa sababu biblia na sema unawakili Siku ya kusimama katika kesi, mbeleza mungu katika kumu, mipirina sema tutakuwa na msimaji wakili mwenye kushinda mwenye kresto. Na atakuwa lisha tangu tangia mwazo kipsi. Siku hile ulipo mkili bwana yesu wakinyo, ukakiru katamuka wakinyo chako, ulishinda kesi. Ulishinda kesi. Yes, kosa utakaru, leo hii mimi na hubili ninatenda makosa katika hili mwili Nani kia tenda makosa ya ringani, kuna makosa maovu sana, mwakano uwezi kwenanganisha, kulabla kupita mtu bila kumisarimi, ya nikosa, uwezi kwenanganisha na kuwa mtu, uwezi kwenanganisha na kutoa mimi, sasa tukitoka, tukatoa, tunapufanya hili mikosa mikuba ina muthi mungu sana, hata kama tumewkoka, tumeshinda kesi, anaweza kai hukumu hii ni hili, lakini hili tahukumuwa anyway, mwakano, wayo lazima tujue mungu wetu, ametusamehe kiasi gani, Kwa hiyo natu na msani wakumi na mmoja, nito tumeona iwe ufungu, tunafungua hapa. Nasema, kwa maana aniko lanena, kila amaminie hata tahayalika. Sio kwa matendo matendetu mazuri. Sio kwa... kujaribu kufaku. Neni maisha fulani, ya... kwa zani kwamba kukuvizuli mbele za mungu. Yungu asema, hakuna atendai memala hata umote. Eh. Kwa hiyo... Ana kwa maana kila muamini hata tayarika kwa maana hakuna tofauti ya Wayahudi na Wayunani hakuna tofauti mbele za Mungu jinsi tunavyokuokolewa okovu wa kila wanadamu awe ni Mwayahudi anayesema si ndo za Ibrahimu awe ni Mwayunani Mwayunani ni tasuda ya watu wa dunia hakuna tofauti mbele za Mungu hali yetu inafanana Wiki ijayo, nitaubiri somo, kama naema, nita tufunika au <tos> wiki mbili sijazo, nita kwenye naongelea za dunia kuwa abudu wa Yahudi, hey, Israeli Izraeli, tuyabudu, tufanya nini na nini, nifamu kubiri somo, lakini, miaka ikipita na rubi ya Eh, hey, sababu so shetani hasizi, anendelea kufanya kazi siku, masashi na mani. Kwenye, nitaubiri tena, kwa mkutanza tufoto. Kwa hiyo, tunajifunza neno, soma na leo nanao sema, agano, watu akano, rakare, hasa wakano na kare, eh waliokolewa vile vile kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa huu utangulizi naotoa hapa em ni malizia mstari utangulizi zaidi. Asema, kwa maana hakuna tofauti kati ya miunani, kati ya Wayahudi na ma maana yeye yule ni Bwana waote, mwenye utajiri kwa wote wa mwitao. Nipo na malizia na mstari mwingine wa wokovu mkubwa unaosema kwa kuwa kila atakayeletea jina la Bwana Yesu ataokolewa. wana sema wote wa mitao hakuna tufauti. Yani, hana aweza kusema kwamba hawa ni, ni, ni watu maalum hili ni taifa maalum hawa ni, ni watu wa, ili somo litafanana na somo lijalo ni kuna gadi zinazoefanya kama somo somo moja kini kukundua pana tofauti hizo watu wa, kuna kuna mafundisho na nitarudia wiki ijayo hii abaye mshangae kuna mafundisho yapo duniani yako ya makanisani utajua umefundishwa ume sangapi utashukia tayari yako kwenye ufamu wako ya, ya upotofu yanataka utuambiwa kwamba watu wa agano la kale Ibrahimu sio kina Musa, Wayahudi wa kale na nini waliokolewa labda nje ya, ya damu ya Yesu Kristo labda kwa matendo yao mema eh walikuwa wanatoa dhabihu na kafara na nini wakaokolewa unaweza kusema sasa unachimba makabuli watu wa rakali la kale nini Wambia, wanatuhusu kwa sabu gani, ketani ya kuzunguka kwenda mbali. Akitaka kumpinga kristo, kazi ya kristo ni kupinga kazi ya okovu wa kristo. Kili kusundu watu wa sifikini wanawakovu. Anaweza kai, ana, anatabia kuinua kundi, anainua kwa fano kama kundi la wayahudu wakare. Hanzo, mwono wali okorewa bila yesu kristo, kwani leo usunazuka okorewa bila yesu basi. Wanatuhusu kwa sabu gani, ngwara, umeanguka kachiri. Kwa hiyo, tuko kwamba, hata ilo funisho nawanyesha kwamba wa kale wakali, wa, wa, wa, wa Israel wakali wali ukulewa nje ya damu ya Yesu Kristo, kwamba ni funisho na uongo, na nia yake ni kuwafundisha watu haleo kwamba unaweza bado kwa bila Yesu Kristo kuhusika. Matenu yako wana kutosu. Heo, hii nina katika makanisa makubwa, kama kanisa la katoliki. Wanakuambia kabisa kwamba tenda matendo mema wende minguni. Matenu yako meema wana kuperika minguni. Yani kana kwamba kristo ameingizwa tu humo kwenye makundi. Yani humo tuka Hivi kristo wa katoliki anafanya kazi gani kwenye huli kwenye ile imani yao Kwa soo kikubwa ni matendo yao Ni kusoma rosari, Ni kutimiza she, siku kuu Usire nyama siku ya juma kuu Siju ufanya vitu gani Siju uwekwe majivu siku ya juma Nini naito ili juma, eh. juma tano Vitu vya matendo matendo vina kutosha Na ukifanya kosa na kwa padi ukimaliza anakupa malipizi yani ni kwa nguvu zako ndo unaokolewa Kristo nafanya nini mle Hana na kifanya ameingizwa tu kama kanyaboya tu kukudanganya Ndio sababu hakuna wakovu pale Na wetu uzima wetu wa milele 100% huko kwenye damu ya Yesu Kristo peke yake kifo ya Yesu Kristo msamaha Yesu Kristo imani katika Kristo hicho tu peke yake hakuna kingini. na sio kwetu wa leo na hata wa agano la Kwa hiyo agano la kale wanalitumia kujaribu akina nani? Watu nao biinjuzi hao. Hebu naenda kaangalia kwa mfano madhehebu ma, ma, madini makubwa, miendo yao, ibada zao, vazi wao ni kama watu wa agano la Kama vile Kristo alipokuwa hajaja. Eh. Kama Kristo alipokuja Nene nene leo ma leo. Hivi alivyo haya, hivyo alivyo haya. Hembe sume, Kwa hiyo haya mabuhiri lengo lake aya leo ni kuondosha upotofu. Jeu uta, utaisha pana au wako wengi? Labda tunaohubiri hivi ni mmoja ni wachache lakini kweli kidogo ina kushinda uongo mwingi. Bahaliana. Eh. Kweli kidogo ina kushinda uongo mwingi. Eh. Na wewe uwe uh, uwe uh, uh, uh, uh, uh, ambasaada uwe uh, eh uh, uh, kizuri chake ni nani? Barozi, mjumbe. Na wewe yajue mwambie na mwingine. Eh, ni vizuri ukajua kweli ili kweli kumwambia na mwingine. Tumetoka kusoma kwenye Daniel 12 anasemaje? kubuka. Anasema nao wa waongozao wengi katika haki watangaa kama nini? Kama nyota. Eh Tunapokuwa kuwa chanzo cha watu wengine kumjua mungu na kushinda uongo, na kushinda kupotewa. Siku mtataka po katika uzima wa kupitia kwa kazi ulio ifanya. E, Mibirina nasema utaisabio hakizai. Niyo ili? E. Anasema katika kitabu cha wa Filipi, mlango ule wa pili, Mstari wa tisa na kumina moja Hemi tufungwe pale Niko so, so, so, Kwa kunyarumi hatuko mbali na wa Filipi Kipita wa kontra kwanza wa pili Wapita wa garatia Kipita wa Efeso Kulia zaidi utafuta kunaicho kitabu cha wa Wa, wa, wa, wa Filipi Bada wa Efeso pale Kisoma Mstari wa pili, mlango wa pili mstari ule wa tisa na sema hili Wainu wa ni maneno Mbili tisa na sema hili Kwa hiyo tena 229 kwa hiyo tena Mungu alimuadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na vitu vya mbinguni la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi na kila ulimi kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba kulingana na huu mstari kila kitu kilichowahi kuwepo Kila kiumbe kilichotwae kuumbwa lazima kijisalimishe kwa Kristo. Sasa mwenye ni Kama hawa watu wa agano la kale kama mababu anahubiriwa na makanisa mengi utajua wanatumia wana mbinu nyingi. Wanatumia wana nini? Wanatumia kwamba wakristo wa Kristo wa Biblia hawajui kweli. Kwa hiyo unakuta tu anaweza sifungue Biblia maalum kama hivi na lakini mienendo yake, maelezo yake, mifano yake anakuwa anafundisha hicho kitu. kama watu wagano la kale walikuwa eh wao waliokoka nje Yesu Kristo kwa maana kwamba na mtu wale wa leo anaweza kaokoka nje Yesu Kristo Hili jina la Yesu Kristo la viumbe vyote vivivyo hai kwa epa vivyo kwa linatukuzwaje miongoni mwako Linatukuzwa kwa sababu yeye aliyewakomboa Yeye aliyewakomboa Eh wao tumeona lengo la wokotofu huu na mafundisho huu ni ili kusudi watu waweze kupotea eh Mtu some, uksoma katika kitabu cha Yohana, miko na soma utangulisi, utangulisi, huu. Yohana mula wa kumi, msutari wa kumi, sita yufungu wa pale, ni msutari marufu sana. Nasema, mwezi haji, ila, auwe, achinje na kuharibu. Uksoma kwenye king James nasema, auwe, e, auwe, aibene na kuharibu. Hiyo ndiyo kazi ya shetani. Ndiyo kazi ya wahubiri wa uongu naono wameenea Wanahubiri wana Vitu visivi wa watu kwenye uzima wa milele Wani ulize swali o kristo mleoko wapa Mnaweza mkawa hamjenda kwenye makanisa yao Mnaweza mkawa hamjaya lakini mnaasikia kwenye mitandao mnaangalia kwenye tv Kitu chakwanza kabisa kinacho wahubiriwa kwenye makanisa ya leo Chakwanza ni nini kristo ni, ni, ni pesa Pesa Mafani kio Wani kwambi Pipina huwezi kutumikia mabwana wawili huwezi kwa na bwana wa pesa au na Kristo kwa hiyo mwizi haji anapokuja anakuja lengo ile usudi auwe aibe shetani watu wanapodanganywa akafunishwa maana yake ni, ni watu wa Mungu wanaibu wanapelekwa kwa ambaye hausikinao mbari shetani na anachukua wengi eh Na aharibu. Aharibu nini? Afunje-funje. E muangalia leo, jameza leo. Emi niambie leo kunandoa ziko salama ngako. Okay, zile zinazoenda kutengenezwa. Zinaenda kutengenezwa zikuwa salama. Hapala, zinaenda zina kufunjika vile. Yani, inafunjika kabla ya tengenetu. Yonu kuharibu. Katika huku kubiri, dini zimezidi. Huku kuna kaniza, huku kuna kanzi, lakini kinacho ni nguwoma. Wee kwa mbia, mina tamani... angal idadi ya maduka iwe ndogo kulinganisha na idadi Kariyako kuna pale karyakoo kuna maduka mengi Na tamani na makanisa mengi kuliko maduka ya karyakoo lakini yale mradi awe yanahubiri kweli ya Mungu kama yanahubiri uongo natamani kusiwe hata moja ikiwezekana eh kwa nini kwa sababu mwizi anakuja kuiba anakuja kupitia kwenye wingu wa haya makanisa yenye kuhubiri Ma kitu, kitu cha kwanza mafanikio cha sasa hivi unajua kitu kingine bila kwenye makanisa ya watu nyota na uchawi uchawi eh na muona pale kuna mama yako ndo anakuzunguka eh halafu kuna kitu kapenyeza hebu nienda ka, ka, utakuta kwenye kochi kwa nyuma amechana ameweka kitu fulani na vingine unakuta ni maigizo wameyatengeneza wanaenda tuliwaki muona huyo wa hapo me, hapo nani hapo baraitwaje Apo kwa kwa msugu kwa msugu msu, yo panani msu, tembo eh temboni kuna na kuna mtu anaitwa na, naaitwa kuhani Musa walienda kinyelezi, kwa mtu fulani wakabeba na coach kabisa wakaja kwenye video eh kwa eto akakata sehemu akakuta si kuna uchao ule wewe kwa si nyota ilikuwa imefichwa pale imekuwa nyeusi hii kitu gani maneno ya uongo amen na baba amen na baba amen na baba mnenadanganyaika We wamee, shetani hana mchezo na, na, na maisha yako. Hakuna kitu kinacho uzi leo kama watoto mbao wanajilea. Unautua mtoto kukutana na baba yake ni siku ya arusi yake. Hamjui baba naisho wate. Mgini hajia kumona mama yake. Ilikuwa ni fraha. Mm -hmm. Katika vito mbamu mungu alimpa manadamu kama fraha yake. Ilikuwa ni hawa wawili. Wawe wa moja, mimi umini moja, alafu wawe na uzawo katika kiao. Ilikuwa nifraha kwenye kwenye. Lakini huyu yuko peke yake, huyu yameka peke yake, huyu yana lewa peke yake, huyu yanafanya nini? Ni kazi ya kuharibu ya shetani. Haitoki humu. Haitoki humu natoka kungini. Natoka katika farosafa za wanadama. Katika mahubiri yao ya uongo. Katika hadiza uongo. Eh. eh katika makanizo utakuta hadi kibao watakaokuwa kuwa wabunge wanafika 100. Watakao kuwa na magari makau watakuwa na 1000. Wenye wanaenda kupokea makazi yao na nini? Na ku? Nani? Ni uongo mwe. Na Shetani sio sum kwamba hatoi vingine na vitoa ili kuzidi kumpa ushuhuda wa uongo. Wako anao pata. Lakini sio mpenzamo Um, sasa twende katika hoja oh, na utangulizi chinga mumeleka leo la utangulizi huu ni zituapo kwenye nyepengele vitu jenge tu vitusaidie kesho nataka kutua tuwe salama tuwe tumeshinda dhidi uh, ile eneo hili utangulizi lengo lake ni kwa ni kwamba Eh somo kama hilo la kuambia watu wa zamani la kale waliookolewa wali, wali njia ya Yesu Kristo kwa sababu kwanza walikuwa jazaliwa e, na gani na walikuwa kwa ajili ya matendo yao ili kusudi watu wa leo hii na wapotee kwa kutumia mfano wa zamani wanao wanaodanganya eh lengo lake ni kupotosha ni na nakuja kusudi auwe aibe na kuharibu na kafanikiwa kafanikiwa Wewe wamii. Hivi inampendeza nini Mungu? Sikilize vizuri. Baadhi mwingine tuefike sehemu fulani tujichimbe kidogo. Inampendeza nini Mungu? Nisikilize vizuri. Inampendeza nini Mungu kwa mfano? Lewe hii kwenda katika vioo vikubwa. Tunataka vijana wasome choo ku. Unakuta kama ni binti ana wapenzi wawili watatu. kuna anenda na masomo yake tu. Wakumpa hela, wakumtoa out, wakumsomesha, wakum, wakumpa material na nini, anaenda hivi? Unaweza kuniambia ma, lakini mafanikio yapo duniani yuko shule anasoma anaenda vizuri pata pata na akitoka hapo anaweza kazi, Mungu ambariki sawa. Che, unafikiri hayo ndio mapenzi ya Mungu kwamba tuwe kwenye jamii na namna hiyo? Ah, mapenzi ya Mungu? Sio mapenzi ya Mungu. Siyo, mapenzi ya mungu ni usafi, wakiroho, na hizo baraka nazirete yeye. Ye. Taza tuende, yatika pengeli, pengeli sijivu kwa mingapi, na minafikivu kwa vitatua, tosono vipengeli vitatua kwa karibu kwa, kari, siyo vikubwa sana. Pengeli takwaza kinasema, eh, mana kondo alichinjwa kabula misingi ya ulimwe. ili ni hapo kuna maficho fulani yani kueleza sana naomba nisamehe zaidi kidogo nieleweke lengo lile la kupotosha dunia kwamba unawezo kukolewa nje ya Yesu Kristo wakitoa mfano kwamba watu wa agano la Yesu Kristo matendo yao mazuri Ibrahimu alimtoa Isaka ikampa haki mbele za Mungu ndio na vitu kama hivyo maneno kama hayo Hili kusudi, uo uongo uweze kutumika kuharibu kiz, watu wa leo na nyakati tunazoishi. Na inatumika sana kwa na kereza mingi, uta, utajua, utatuna uta ya kwenye ufamu wako. Eh, kitu ya kwanza, inatakiwa tujua kwamba, Kristo alisha, eh, ukombozi wakovulio wa Kristo ulikuwepo kabla manadamu hajasariwa. Sasa, kama urigwaba kabla manadamu ajazaliwa, inakuwaje hawa wengili walio kuja badaye wa, wa okolewe ya wakovu ambao ndusha andaliwa kabla. Hemu, tusome katika kitabu cha... Cha... <coughs> tusome ufunuwa kumina tatu, tuende araka araka kidogo. Tuende araka, tuende kwenye ufunuwa kumina tatu, kama uwezo kwa ufunuwa araka kini wapana ni ufunuwa na mimi. Tuende araka. funo 13 msari wa 8 biblia inasema hivi sikilizeni huni msani maarufu sana kwa wasomaji wa biblia anasema anasema na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu hili habari ya watu kupotea msujudu nyama ni kupotea huko Niyo ndio ma maku, cusudia ya ya mahubiri ya, ya uongo ni kumwa kuanda dunia msujudu pinga kristo kama unaondosha biblia ya kristo ukafundisha falsafa zako ukafanya mambo Manake nini, unawandalia watu waende kwa huyo ambayo tunaisoma bali zake. Nasema, na watu wote wakao juu ya nchi, watamusu judu, kira ambaye jinarake lake kuandikuwa katika kitabu cha uzima cha manakondoo, alie chinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Ini wae kudiza swali, ini pogusa Kati ya misingi ya dunia kuwekwa, na binadamu kuumbwa kwenye uso wa dunia, unadhani kipi kilitangulia, ni misingi ya dunia au ni watu kuumbwa. misingi ya dunia. Sema, wakati misingi ya dunia inawekwa soma kwenye kitabu cha mithali eh Kristo anaelezewa jinsi alivyofanya hiyo kazi kwa mbele za baba yake. Kitabu cha mithali mlango wanati. Wakati misingi ya dunia inawekwa Biblia inasema mwana kondoo alichinjwa. kuchinjo kwa mwana ni habari za ukovu wa wanadamu. akina Ibrahimu wanakuja kwenye uso wa dunia, akina Musa, hata Adamu na wengine wote waliotangulia akina nuho akina lutu wanakuja duniani wokoka kwao kulitokana na huyu watangulia. akachinjwa kabla hajazaliwa hawajaum. <mimu> eh? Sasa kwa nini achinjwa wakati kabla ya kuumba kwa misingi ya dunia kama alikuja kufanya kazi kwenye agano lipi? Eh, kwa hiyo tunaona kwa mwana kondoo kabla ya kuumba kwa misingi ya dunia. Emtu tusome Petro wa kwanza, kama unuko kanyo funuo, uli kushoto, utapita kitabu chayuda, kila sura moja, utapita Yohana wa tatu wa pili wa kwanza, Utasoma, utapita Petro wa pili wa kwanza, ndo utakuwa pale, Petro wa kwanza, na uli kushoto, utokia funuo riko kuwa pale, Petro wa kwanza, mnangu wa kwanza, tuseme mstari, mstari, okay, mstari ulewa kumina nana na sema hivi, nanyi, Nanyi mnafahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikadvyo kwa fedha au dhahabu. Ukombozwa manadamu, wanadamu si kwa vitu vingine vivyo hivyo. Wanakuambia kuna, kuna kanisa la Katoliki miaka ya nyuma lilihudhi kwamba ili kusudi baba yako na mama yako aliyekufa bila kubatizwa si kitu atoke kwenye pagada yalipo unatakiwa ulipie hela. Ilikuwa inaitwa fundisho inaitwa simoni. Ndio tino simoni ilipotokea Simon unalipia hela unamlipia baba yako unalipia baba watu wale kama ndipo ni huo utajiri unaoona kwenye kanisa usio usio koma walikusanya pesa na fedha nini. unaosema una maanisha gani mtu somo ile mstari tu unajifufananisha na sawizi nani mnafa nani mfahamu kwamba mlikoambia leo asikuwa vitu vihabikavyo Kwa fedha au zahabu, wei wambi fedha yako na utajiri wako na, na vya havi weze vika, tuha, vika tuoko. Heo hii matajiri wengi wanadhani wanaweza kukorewa kwa utajiri wawo. Nikitua sadaka, nikajinga kanisa, nikafanya nini. Ata kama nikutua kidogo-dogo, na weze nikaisabio haki apana. Hakiota tulisabio kwa kumamini kwa Yesu Kristo peke. Kwa mini kwa kuchijokwake kufapwake na kumaga dami yake likusuda kulipia wewe na mi. Tutendea kuthibitisha maandiko kwenye suma la leo. Usari wa kumina tita nasema Anasema mm, Hamwezi mkakura kwa fedha na zahabu Mpate kutoka katika mwenendo wenu Usio ulio ulio, ulio ulio upokea kwa baba zenu Usari wa kumina tita nasema Bali kwa damu ya thamani Kama ya mana kondo asiye na hila asiye na wa yaani kristo Asema, Kitu ginacho okomboa watu ni huyu kondo Aliye chini wa kondo Ni kristo ni damu yake Feather haimo utajiria au macho chake akikukomboi leo hivi mtakiwa na chao akija ankaa kwenye kiti hata kama anakaanisha kwenye kiti cha mmere chini kiongozi chini mkuu wa mkoa kana kuamba, kile chao chake kinampa thamani mbele za Mungu hapana kitu kinachotupa thamani mbele za Mungu imani yetu katika Kristo for sure wanawambia kuna watu wanaokaa kwenye viti ambao sio wachungaji sio maaskofu sio nini na ni wengi wataka watakaa kwenye viti vya juu mbele za kristo kuliko hawa wanojikarisha mbele. By the way, unayeli jipereka mbele ndia utarudishwa nyuma. Biblia wiko wazi muda wote Eh, Biblia wiko wazi. Biblia wiko wazi. Nekuwa sema sijiahelo wa vizuri. Tuende tuta fafano. Tuende tuta fafano. Kwa tunu na kwa mada Petro na ungezea, na sema, Watu wengine havina uwezo wa kukomboa. Ili kusema kwamba eh umefanya makosa hazi umefanya nini nenda ka, ka, kasomele uzalima mara tano. Naenda si ikaparilie uwanja wa kanisa. Eh. Naenda si ukafanya kitu gani? Malipi. Hivi ni kudanganyana. Havina tofauti na na, na kuhani anaye kwambia nenda kalete coach tukatoe uchavu ule ukiwa na nani wapi. Ni uongo ule ule. Kazi ya shetani moja tu ni na endelea. Mnasoma Petru. Msome Msome Yohana. Yohana namba yake ana 557. Eh, wanikumbinisha wai kuambia wakati tunatafuta Yohana, watu mwingine watu tunafungua maandiko mengi. Kwa kwa wageni naende kesema ni sawa. Kwa sababu na mimi niko kwa mgeni kwa sina kufungua maandiko sana. Lakini wakati mgini kwa sisiwe nyeji ime tupasa kufungwa mandiku mengi kwa kati nafyo zika. Haasa kama siku kama ajwa pipu, ujawe na neno na mungu. Jumata tutokuwa na mambu ya hako mengi. Jumane viri veji matani. Aramiswe ngebe viri veji na kathati. Weo ni vizuri tukala maneno ya mungu. Hakuna hasara. Wezu kwa vimbe wa neno na mungu. For sure. Eh. Nuhasuma katika kitabu cha... Cha... Eh, Yohana misema. Yohana mlangu wa nani? Sichoke. Wana nane, sume ule mstali wa hamsina saba nasema wana nane, hamsina saba, lipina nasema, basi, wayahudu wakamambia, wewe, huja pata bado miyaka hamsini, nawe umemona Ibrahimu, wana mambia Yesu, wana sema, wewe mtoto wa jana. li kajamaa kamekuja janati, Ibrahimu alikuwa po zamani, babaletu li nila imani, una, alafu nasema, umemona Ibrahimu, skireza Yesu anacho wajibu, wana sema Sera wa Yesu, haka wambia, amini, amini, Yesu haki sema amini, amini, hujua anataka, ana, ana, ana, ana uta amini, amini ya kuudie marabini, amini, amini, na waambia, yeye Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Yani, huyo Ibrahimu mna sema kwamba nubaba inu waimani, kabla haja kuwepo, mimi nikuwepo. Semu nina sema Ibrahimu, alitamani kuyona siki wangu wa kuyona kafraya. Nah awak kutana katakan milyar awak kutana pariausare, apa pun Ibrahim Syahtauli. Ia sebenarnya meminisha kuat zaman. Kalau kau ngingini, u kau mahu Ibrahim menilai u fanya mimi, ni yang mula tak u semua kau mimi siusiki mimi niwa si ni mediretaret, kini sebenarnya kuat paka Ibrahim. Naa, na, mimi kau mba Yesus Kristus kuat paka Ibrahim. Eh, anda nampak si, anda kau mahu u na, tuan tuan misteri, jadi buku connect, buku yang na kituwe somo kusudu toki na uwelewa wa mamu kituwe wamee, hakuna hasara katika kujua kwele ya muna e, wakati mingi natuka isoma leo e, mingi wanitoa historiangu kidogo kuna miaka kama F2 na Kumi pa mingi natuka isoma iki kitabuchangu iki, iki King James wakati mungu kuwa siyajua ata King James ni kuwa nasoma hini avi hivyo kuhu isoma na isoma mi ni, yani niko kama na sina yani sina ni najisikia kiwa kusoma yamana kana soma niko kani saniwayo wana ruka ruka na soma na nini na nini tupo kwa kwenye makini sana kirokole ukona nini na nini? Ada e kume unaweza kwa soma kwa amini mungu, na nenda kuku kuku kukuke anu ni nini? ni kanzo kuelewa. Nasi nini? Kujua kweli ya mungu ni faida. Zima nani mtajua kweli, na hiyo kweli tawafanya huru. E. Na ni zaidi ya hama. Ni zaidi ya hama. E. Dawudia anasema na ayuwa narudia, same nyingine kwenye vitabu ya bibiri, ya, ya tensi tensa kwenye biblia. Anasema, ni meyastahi maneno yako zaidi kuliko dahabu na fedha. Nimeastame ya nene kukulikuwa chakula changu chakula siku. Yesu wali mleteja chakula kwenye wana nene pale, alipu kwenye kishima cha wakobo na yeno manamuke msa malia, wakasema malimu ule, wakasema nina chakula macho nye amkijui. Wakasema labda kuna mta memleteja chakula, hau yu manamuke nwa mlesha mleteja, hame chakula, hame tudangaya. Alipu kuhisi kwa mba labda wana wana fikiri ndivyo sivyo, akawa wamiya chakula changu kukuyatenda mapenzi ya ya baba liye, ntuma na kuimaliza kazi yake. Eh, tunapokuwa katika kujokulia, ni chakula. Na mazoni hakivutii sana. Makinibadai, kita, kita kusaidia, kita kuganga, kita kutengeneza, kita kumyosha, kita kubaliki, kita kukulachani. E. Soma katika kitabu uchama tayo, kukunyohana, enda kushoto zaidi, Shoto zaidi hapo ulikuwa kwenye Yohana nenda zaidi utapita, utapita kitabu cha lka utapita Marko, utakuja kwenye Yohana Amini matayo. Matayo ini mbili moja bilima,shi 2241 moja haraka kidogo, Tayo, mbili moja nasema. Na maafario wa walipokusanyika Yesu akawauliza akisema maonaji katika habari ya Kristo. ni mwana wa nani? Wakamwambia ni mwana wa Daudi akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana kisema, Bwana alimwambia bwana wangu uketi mkono wako wa hata nitakapoweka adui zako chini ya miguu yako." Basi Daudi akimwita Bwana, amekuwaje ni mwanae?" Waka wala hawakuweza mtu kumjibu neno, wala hawakudhibutu mtu yote tangu siku ile muidze neno lolote. Hata sisi kisema hapa ni kwamba Wewe unasema kwamba Kristo ni mwana wa Daudi. Lakini wewe Daudi mwenyewe katika roho anasema habari za Mungu alivyosema habari za Kristo. Mungu Baba anasema habali za Kristo ambaye ni bwana wa Dawdi. Kwa habari za kuwaweka adui za Kristo adui za dunia, niompija Kristo na dunia hii. chini ya miguu ya Kristo. Anasema sasa kama kama Daudi anamuita bwana wake Ana niita mimi ndo bwana waki. Sasa nimekuaje mtoto wake sisi. Ana mtoto anakuambia kwamba nilikuwepo kabla ya Daudi ndo ujumbe wake. Eh, mimi ndiye nilimokoa, Daudi ndiye mkomboa. Damu yangu ndio ilimokoa huyo Daudi baba yetu. Naam, herama ne. Eh, ni cha choo anasema hapo. Eh. Hembe tuele mbele. Kwa, e. e, kwa tunaona kwamba hata kon, anakondoa Kristo utendaji wake, wokovu wake ulitangulia wanadamu kuwepo, nido sababu wanadamu wakukolewa nae, wale wagano lakali, na hata sizi wagano laleo. Jipia. Mm -hmm. E. Juju usoma kwenye kitapucha, wiki rio pita la misis, mm, mbili zo pita, tulisoma Isai ya msinatatu, kwenye kulejeeshe pare kidogo, tichoke, Isai ya msinatatu, msailu wa tanu, bibi nasema, si itaji kufungua, tulikuwa kwenye Isai ya msinatatu, kwenye nisema, anasema, Kwa kupigwa kwake sisi tumepona alichubuliwa alipigwa kwa ajili yetu ile na no, nabii kwenye kitabu cha Isaya mlango tatu. Sasa hayo mambo yanaongelewa kwenye agano la kale kwa habari za kupigwa kwa Kristo unaweza kuniambia kwa hao watu hawa hawakukombolewa na huyo sema habari zake wapo kwenye agano la kale miaka saba kabla ya kuja Kristo mlango wa msina tatu wa Isaya kimsingi sio wetu ni wahao wa hao wa agano la kale Wao wanakiri kwamba alipigo kwa jiri yao, alikombolewa, na wawo kwa jiri yao, na wakafanyua ka, kabuli pamoja na ma, wabaya, pamoja na matajiri. Weo unahona kwamba, wao inyewe wa gano rakari, kina isaya, wanakiri kwamba, wawo, wow, ulitokana na kupigo kwa Yezu, Kristo! Michu wa metu usema, sio leo hii. Kwa sio mlango wa leo, uni mlango wa zamani, wa gano rakari. Gano rakari inam, inamkiri Kristo, kama mwokozi wao, Wewe kwambie, hakuna mta naeo zamani leo na badae mje ya Yesu Kristo. Hayu. Wakali wanasema Na kama mwana sema, anitarudia. kutumia, imani za hongo inajibu kutumia mambo ya wayahudi, siji mambo ya, ya gano rakali. kana kwamba, kuna namna nyingine ya kupita, ukafika kwa mungu bila kupita kwa Yesu Kristo. Haipo. Azimaka. mimi ndimi njia kweli na uzima mtu haji kwa baba yangu isifakua kwa njia ya mimi sasa watu waliendaje kwa, ye, kwa baba bila kubitia kwa yesu eh ni chwa sema ingana sema ngana sema na baba hana mana na mana hana baba kuwezi kwa na mungu baba hana kuna yesu kristo eh suma so, katika kitabu tuliko kwenye isaya ludi kushoto zaidi isaya pale Itapita kitabu cha Wimboli Obora Itapita kitabu cha Mobili Itangia kwenye kitabu cha Mithali. Mithali mlangu wa nane Mibini ya nasema Emsikiza Abaditua Kristo Alivu kwa kabla ya misingi Ya urumwengu. Sikiza. Kisa mlangu wa nane isaya Isaiah. Mithali Mithali mlangu wa nane Kazi ya msari wa shina mbini, tuasuma msari mingu wapamoja, usichoke, nitaifafanua, utaondoka, utapumzika, utayatafakali haya, na utamfremu utomf, wako kuambia kweri yake. Isaya nane, amini, msari wa shina mbini nasema, Bwana alikuwa nami katika mazu wanjia yake, kabla ya matendo yake ya kale, na alitukuka tangu milere, tangu awali, kabla hajaweko mising, hajaweko dunia. Wakati visipu kuwepo virindi na alizaliwa. wakati zisipu kuwepo chemchemu zizoja maji, kabla mirima hajawe imara, kabla ya na alizaliwa. Alipo haja yumba dunia, wala makonde, wala chanzo cha mavumbi ya dunia, alipo zithibitisha mbingu na alikuwako, alipo zipigia duwara katika uso wa bahali, alipofanya imara mawingu ya juu, chemchemu za bahali hizo zipo zipopata nguvu. alipoipa bahari mipaka yake kwamba maji yake ya siasa amli yake alipoingia alipo misingi ya nchi ndipo nilikuwa pamoja naye kama stadi wa kazi Kristo alisema mimi ndo nilikuwa pale ningefanya hayo yote kabla wanadamu hawajawepo hata waliokuja kukombolewa baadaye kwa agano la kari. na wa sasa walikuta Kristo yuko kazini na alishachinjwa kwa ajili ya wokovu wao kuna katika hoja mbili ndogo zilizobaki kwa tunafunga kwa hiyo kwa tunaangalia kwamba hakuna mbadara wa wokovu wa Kristo aiwe e, kwenye agano jipe kwenye agano la kale sema, matendo mema wala damu za wanyama au vitu vyovyote haviwezi kuwakwama kwa mtu kwa maana kwamba tumaona kwamba hata agano la kale walokolewa kwa kwa Kristo aliyetindwa kabla ya wao kuumbwa na misinga dunia yao kuepo lakini vile vile kuna mbinu vile vile shetani ha, ha, hajaribu sehemu moja Sheitani hana tofauti na simba. Simba anaweza akamfukuza mnyama, akajaribu labda kumkamata kutokea mbele, akishindwa anazunguka anaenda kutana naye, anam, anamzunguka kwa nyuma. Yani anatumia binuo nyingi ya amoelewa. Shetani akikudanganya ukifika kwa Wayahudi akaona uwelewe au udanganyiki anakuja kwenye mahubiri mahu, mahu ya mambo kama matendo mema. Akiona hapo na hapo labda uko makini unaelewa. atakuja akufundisha vitu vingine tofauti. Ako mambo ya nyota. Nyota yako imechafuka, imeibwa. Leo hii kristo wakristo wangapi wa katika nyota zao zilizoeibwa so na ku, na ku, na ku, na ku, na ku, na ku, na ku, na ku, na ku, ya pale, nyota ya mamba ya nyota na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na magumini usalama nalikuwa kwa shiri ya hai. Niyo, niwa chavi kwa hawa. Lakini, sajisi, niwa meyako ya makanisha Na watu wakupani. Hamina, baba, asema, hamina, kwa hivyo ninauna nyota angu, ninauna enda viyasha angu, ninauna kwa vizu, lakini nyota imezimika baba, letter of kumi. Nalikuwa kapa. ya pili, matendo mema, wala damu. Ili, nana ni kakongeli. Emesikipisa, tasuma misalami, misalami, chache, ya mweme nyewe ni Nema mungu naipanguvu. E, Ndaso ame mistari michezo. Ibrania, Ibrania kumi, sio mstari wa kumi Sikiliza moja. mistari. Ibrania, kumi, kumi na moja. Pipi ni nasema? Ibrania kumi, kumi na moja nasema. Nasema, na kila kuhani Husimama ma kila seku akifanya ibada. Kama na kambi John de Kome, Joseph Junior ni fanya nini? Le, nenda kalete uh, siji. siku hizo wanatuma vitu wanakuambia nenda kalete na udongo si wa aridhia nenda ka ka, ka ngonge kwenye duka lako au kwenye nini nenda kalete mchere ukalete uka, uka hapa tukaubariki vitu kama hivyo ndio ndio anasema anasema kila kuhani usimame kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile mara nyingi hiyo kitu wanafanya jumapili wanarudia jumapili wanarudia jumapili kuambia uamini Yesu Kristo mara moja mpaka milele eh Ananea na sema, zile mara nyingi, ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Bibi na sema, yovyo watu utakamu vifanya haziwezi kabisa kumtakasa mtu. Umawiri, tutaguetu tu amini Biblia, au tuamini wanadhabi. Lakini Biblia na sema, haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Mwesawo kwenye wabraniya kumi, sana kumina moja. E... Mstari wa kumina mwina nasema, lakini, kuyu, ationgriya bariza Yesu, alipo kutoa kwa ajiri ya dambi, dhabi humoje, idumuyo hata mwinele. Hana Yesu Kruiso niya mwinele. Eh, Aliketi eh, mkono kumeo mwinele. Mtu some, kitabu chao, wagaratia mlangu wapiri, mstari wa kumina sita, mwina nasema, mwina hivi. Garatia mbili kumina sita Tunagabia kumaliza Garatia mbili kumina sita Bivinia nasema Garatia Garatia Mbili kumina sita Anasema hivi Garatia inaungerezo wabali karibu kila sura Lakini imechagwa mstari moja tu kwa wepesi Anasema hivi Anasema hali tukijua ya kuwa Mwanadamu Hahesabiwi haki kwa matendo Ya sheria Uge nyingine kwa matendo mema Kuna mta naisabu waki Kwa matendo mema Kwa matendo wa sheria Anasema hapana Bali kwa imani Ya kristo yesu Tuna, kwa, mini, kwa mini ni damu kwa mini ni dauma yesu kristo nao Kwa Neno la mungu Iwe vitu avi uvito, uvitenganishi Anasema sisi Tulimamini kristo Yesu Ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo wala si kwa matendo ya sheria, maana sikiliza tumalizie hapa. Emeondoka na huu ujumbe. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Eh, tutende matendo mema, matendo ya sheria shika nini? Shikaza kanisa, alafu twende mbinguni, unasema. Hawezekani. Sasa tuamini, tuamini wanadamu, tuamini neno. Tuamini Kuna, kuna kweli moja tu duniani kwa imane damu Nadamu anasaka ungevitu zuli Hakaja kakuambia bana ni mesoma mpaka vatikani Mesoma mpaka wapi Najua kila kitu lakini akili ya mwanda damu ni danganyifu Enuwa mungu ndo kweli Nasema tukijua ya kuwa hakuna mwenye mwiri moja Yeyote awezae kuesabio haki kwa matendo Ya sheria kwa matendo mema Semu njina semu mwakona kwa neema wajisi ya imani, wala siku wa matendo, ili mtu wae yote asitia kajisifu, waefezo mbini na, na, na, wa, wa, wa nane na watisi. na e. Watu kwa amba, mbidu hizi za kujaribu kusema, ee, wakina Ibrahimu wa ritoa kafara, wakatoa isaka, siku kufanya nini, wakina nini, wale, wale, E, nenda karete nenda karete siji ka sigika, sadaka kazuri usafishwe utakaso hapana you wrong Kama ni sadaka tunachotakumbamba mtu anazokampa Mungu ili kisodwe hata lakini sio katika kutafuta haki kwa Mungu Haki yetu ni imani katika Kristo na utakaso mm -hmm. e, na kujitakasa vipi e, na hiyo ni sehemu kubwa Yeah. Yeah. Tukua kwenye garatia mbili Mstari shina moja nasema hivi Garatia mbili shina moja nasema hivi Sibatiri neema ya mungu Anasema jawani Ukitaka kuchangaya matendo ndo wako na vitu vingine Unaibatirisha neema Jawani tu sibatirisha neema amu mm. yeah. Tukasema mati ndo yetu ya natosha Sijiri sadakazezu natosha Sijiri tukena kani sani tukamimbia mungu tumepata haki na miyapana Vitu vifanje ni vizuli ni vizuli lakini tuje kwamba haki yetu inahesabiwa katika kumamini Yesu Kristo. Eh, anasema si nema ya Mungu maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria basi Kristo alikufa bure. Unasema iwapo kuna vitu vingine vinavyokatosha kumhesabia mtu haki hapakuwa na haja Yesu Christo kufu. Kama Maria anatosha kwa nini Yesu alikufa? Swali la Wewe mkatolikto. Laju naatani mara watu tuko katika. Eh. Kama kama kama Maria anatosha, kwa nini Kristo afyesa? Biblia sema ni kifo tu cha Yesu kilitoke kinacho tosha. Na usikongezie vitu usikpunguzie vitu. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha mhubiri. Eh, uh, mhubiri anasema em, em, em tusubiri tulikuwa kwenye tumetoka kusoma wapi? Sikumbuki. kwa tukokonya la nikupe bonus ukitoka hapa nenda kapumzike vizuri kafanye vitu vyako ukijua kwamba eh chakula cha neno la Mungu kimekupa baraka na na ulinzi kwa sababu umekila ukakishika unaondoka na na na na ya una... frania... kama ya kujiamini wewe unajua wajibu wako Unapata kujiyamini. Jie kama ujatimiza wajibu. Unukua na mashaka mashaka. eh, Ukisoma katika kitabu cha mbiri. Mwangu wa saba, mstari wa. Wa eshirina hivi. Mfubiri. Saba eshirini. Mstari mzito sana. Nasema hivi. Wana urejelea sana. Bila shaka. Hakuna mwanadamu. Mwenye haki hapa duniani. Ambaye afanya mema. Sifanya dami. Ala kusema ni kwamba. Ile haki mbele za mungu. Haiweza katoka na matendo mema. Wasababu, utatenda na mabaya. Na ene mabaya niyo ya natu ukumu. Unajua kinachotupa hake ni mimi. Ni kusamehewa na malipiza yofanya Yesu Kristo Ni dami ya Yesu Kristo Ni imani katika Christo. He. Semi ngini nasema katika Isaiah. Sita pale mlango wa Stina. Niko sayo saa tunaisoma saa ikuta uko mbele. Saa Stina hane sita nasema. Uh, azo akila matendo matendo yetu mema ya haki mbele Mungu ni sawa hmm. na vazi lililotua kunajisi eh tena matendo mema huenda miguuni Musa anasema ni sawa na mtu aliyevaa nguo iliochafuka ile kinyeshi yaani matendo tunataka kuperekea Mungu je tusitende matendo mema kwa maana ayo anaitwa matendo mema anakuambia sio kwani rosari lo, anakuambia you know, soma rosari ndio matendo mema kuna sema hata kwa kwenye biblia Lakini kuna matendo mema yaliyo kwa mungu, watu rehema, watu, kuwa samehe watu, ku, kuwa apa watu wanyo upungufu kuwasaidia wengine, eh, ku, ku, unye nyekevu, uvumilivu, matendo mengi mema mazuli ya mengi kabisa kujitoa, eh, kupereka injiri watu wakawakolewa, kubiri neno wa mungu ya matendo mengi mazuli memi, ya po mengi. Lakini pamoja na uzuri wake munga natoka yatende mungu taturipa sawabu kubwa wengine wataka kwenye viti kumina viwiri kwa matendo mema. Lakini hakuna tendo mema ino natosha mtu kumperika mbinguni kumupa haki ya kwenye uzimu amirele isipo kuwa ni damu ya yesu. Pristo kuyamini. Mta nasa katoka <tos> na sema, hile mtuo, hali na mbira na sema kwamba tu steni matendo mema, basi steni kateni matendo mabaya. Hapa, munga ya Ndiyo sawa nasema kwenye kitabu chawarumi mnangu wa sita, nasema, jie, kwa vile neema imetuokoa, basi tutende zambi, nasema, ala, hata. Tuaswe tukutenda zambi, brevi. He. Ndiyo atakiwa tujitakase. Lakini siu kwa ajili ya kwenda bengi. Ingwene tunatakase. Hoja fupi ndogo kabisa na mwesho, nasema, ee, eh, watakatifu wa kale nao waliokolewa kwa imani. By the way, tunapo sema tunakolewa kwa damu ya Yesu, ni damu ya Yesu la Kristo, lakini hasa ni kumwaamini katika kuamini kule. Kwa hiyo ni neno la imani vile Watakatifu wa walifanya nini? Waliokolewa kwa kwa imani. Sio kwa matendo. Sio kwa sio kwa kafara, sio kwa sadaka zao. Sio kwa mambo ma, mengine mengine. Hebu tusome kutoka katika kitabu cha Warumi na mahubiri mengi hapa yanatokana kwenye Warumi Warumi. Hii eh, ni sehemu ya mwisho, watu kwa tumemaliza kabisa. Eh, tukimaliza hapa tutaondoka, tuende kwa tafakari haya. Tusome kitabu cha Warumi mlango wa 4. mstari wa pili anasema hivi. Anasema kwa maana ikiwa Ibrahimu, Ibrahimu mtakatifu wa kale, uwezo kumbatimu mtu kabla ya Ibrahimu. Eh, hivi. Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiuwa haki kwa njea ya matendo yake. Iwapo matendo Ibrahimu kwa mfano kumutoa isaka. Kama kutahirua pake, haki, waki eh, alipo kwa na miaka mia, eh. Anasema, ah, eh, kwa miaka mia ndio, eh. Anasema, anasema hivi? Kwa maa, anasema, mbona, ok. Warumi mbiri, warumi ine mbiri, anasema kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa njia ya matendo yake matendo gani matendo mema analo la kujisifu lakini si mbele za Mungu kwa ni wambi? hakuna matendo mema yanayotosha kutupa sifu mbele za Mungu emniambia ni mtu yupi ambaye yuko tayari amtoe manao pekee ambebe ambebeshe kuna ampeleke ili kuzuda mchinje kwa ajili ya marekebisho ya Mungu kama Ibrahimu Lakini nasema hata hilo tendo halitoshi kumwe sabiha. Beleza mw. Nani kupa moja na mimi eh ndiwa ili eh E. Mustari e. nasema maana maandiko ya semaje. Ibrahimu alimuamini mungu. Ika hesabiwa kwake kuwa haki. Kitu kilichompa Ibrahimu maandiko ya ni kumuamini mungu. Ni imani. Hakuna matenu mwema zaidi ya Ibrahim, huya pati. Lakini nasema hayatoshi ni imani katika Kristo. Eh? Mstari wa sita hivi. Tunusikiliza daudi. Uyo ni Ibrahim, tumwane daudi. Tunatavta watakatifu wakali. Yesu leto mwana wa daudi. Yesu anajifananisha na watu wenye haki mbinguni. Anasema mstari wa sita nasema, Kama vile daudi anenavyo uheli wa mtu yule ambaye mungu. Amuhesabiwa kuwa haki pamoja. Pa, haki pasipo matendo anasema mungu anamuesabia heli haki mtu pasipo matendo sikiza kina haki pasipo matendo Eh walio waliosamehewa makosa yao na walio dhambi zao ni, ni, ni watu kusamehewa, sio kuto kutenda au kut, kutenda mema apana ni kusamehewa walio atenda mabaye. Eh na aliyeli pia uo msamani nani Kristo ni damu ya Yesu. Mm -hmm. Dawdi mwenyewe Sasa ni kafti. Kama Ibrahimu, anaingia matendo waki haya kutosha. Ibra... Eh, Dawdi matendo ya kutosha. Ni, ni, ni, ni nani mwenye matendo ya na kutosha kumpa hati? Hayo po. Mtu okay. okay. okay. suweme wa nane. Sura yoyo. Warumi ine. Nane mpaka kume nasema hivi? Nane mpaka kume nasema hivi? Tukotunamaliza. Nasema hivi. Hele mtu wera ambaye bwana haa mwesabia. Eh? ekweli ni, ni, mm. hey, ni mtu yule ambaye bwana amhamhesabii dhambi basi je uheri huo ni kwao walio au kwa hawa wasio kwa kuwa twanena ya kwamba kwake Ibrahimu imani yake ilihesabiwa kuwa ni haki alihesabiwa alihesabiwaje basi alipoku alipo kutahiliwa au kabla ya kutahiriwa Si baada ya kutahiriwa, bali ni kabla ya kutahiriwa. Anataka kusema kwamba hata kama tohara yake. E. Kama ingeweza kwe, kwe kama dohaki do yake. Anasema haki yake ni kabla hata ya kutahiriwa. Kabla ya kumtoa isaka. Kabla haja tienda teno juema, kuwa mwenye kwa sauri mwamini mungu. Mapema masafari yake. Mwazo sita biblia yana sema sita pale. Mwanzo Stana ni Nuhu akapata rehema, akapata neema mbele za Mungu. Ule wokovu wa Nuhu wakati wa mafuriko ya Nuhu, wakati wa Nuhu, aliupata sio kwa sababu ya matendo yake yamekamilika, kwa sababu alipata rehema, alipata neema za Mungu. E, ni imani ya Nuhu. Biblia inasema yule mwenye haki, yule mwenye haki e, kwa imani. Ukisoma katika, hem malizie kwa kwenye kitabu cha Mwanzo Mlangu wane wa msari, msari wa mwishu bada hapo nitafunga Manzo mlangu wane wa msari wa kuminasita Washina sita nita kwa nimefunga Bibli na sema Seti nae akazaa mwana Akamuita jina lake Enoch, Enosh Hapo ndipo watu walipo anza kulitia jina labwana Wai kuambie Bibli na sema katika kitabu cha warumi Mlangu wakumi msari wa kuminatatu Nasema ya yota takai litia jina labwana Ata ukulewa Jina la Jehovah, jina la Kristo. Watu wa kale walianza kuliita jina la Mungu ndipo waliwaokolewa. Hawakuanza kwa kutoa kafara wala kwa kutenda matendo fulani, wala kwa kusoma rosari, wala kwa kuishika sijili ya Ijumaa ya majivu. walianza kwa kuliita jina la Yesu Kristo na kuokolewa. Jehovah, tunashukuru kwa jinsi eneno hili Sante Mungu tunaomba baraka zako kama kama nasi tunapata wanyika naomba pia Mungu ikae kajawe na kula na kushiba kajawe na, na na baraka zako ka ukatondolee mashaka Mungu ka tu, Mungu katupe furaha ya mioyo Mkingi tunaweza kwa atukashiba lakini kama mioyo yetu imejaa na shaka imejaa na, na majuto na majonzi na hofu basi furaha yetu Mungu itakuwa nini lakini na naomba yote hayo ukatubariki katika haya ukatulinde katika haya ukatulinde dhidi ya majari, ukatulinde dhidi ya mabaya yanaweza kuinua dhidi yetu kwani Mungu wa mbinguni kutusimiti mbele zako na kutukusanye tena wakati mwingine katika penzi lako katika jina la Mungu Baba amana na Roho amena i yote amen